Katika uchaguzi mkuu, tusichagwe kama yule nyani wachina alechagwandizi badala ya note bukuteni. Muandaji ni Dennis Impagaze, mimi netuwa na niasi Edgar. Nyani wachina, aliwekiwandizi na note bukuteni mbele agee. A kachagua ndiye ziko sababu nyani hutumiya mdomo kufanya mamusi badala ya ubongo. Ange tutumiya ubongo, angewelewa elfkumi ingeweza nunuani zinyingi. Sisi tu siwe kama nyani kuchagua vyongozi koku tumiya mdomo tu kangukiyepua. Sikuhiyo tutumiya ubongo zetu vizuri. Kazi ya ubongo ni kuchambua, kupima, kupamba nua, kusaili. kuwainisha, kutanzua na kutohoa hoja za wagombia wote kabla kwa chagua au kwa fika Hiyo ndio tofauti kate ubongo wa binadamu na ubongo wa nyani Tume waona na kuasikia wagombea wenye hoja za kuga wa samaki na wale wakuga wa ndoano Zote ni hoja, zenye uzito tofauti Moja, inakutaka ujitegemee na nyingine inakutaka umtegemee Moja inakutaka uishi umepiga magoti na nyingine inakutaka uishi umesimama. Moja inakukuza na nyingine inakudumaza. Moja inakutaka uendele kuendesha gari la baba yako na nyingine ukanunue gari lako. Lakini kumbuka. Kijana anayendesha gari la baba yake ataungea nini kunyevikao vya wakulungu watu noomili kibaiskaidi. Tumewaona na kuasikia wagombe wa na wagombe wa wagombea waongo na wagombea wakweli. Wagombea wapiga kelele na wapika hoja. Wagombea watukanaji na wagombea waungwana. Uwamzi wakuchagua kiongozi muongo ili tuishie kudanganywa ni wetu. Tukiamua kuchagua viongozi waungwana ili tujengi taifa la waungwana ni kazi kwetu pia. Kikubwa sikuwe kupige kura tu sitoroke. Kikubwa sikuwe kupige kura tu sitoroke. Kitoroka kura zitapigwa na Tanzania wanaokaacha dema, kula CCM, kulala SCT na kuamkia kuwashimrunwe. Tu si Shangai matokeo. Uongo, umekuwa sehemu ya wanasiyasa ndio manahataleta walatangumwa kufuia tiza tisina tano. Leo adawadanganya kuwa tia maji huko kijowa hiuzikani. Anajowa wasikiliza juote ninjatupe. Kuna muambia aje ukweli mtu mwenye njaa. Kumuambia mwenye njaa tufunge mkanda tujengenichi hata kuuliza nikifaje. Hoja za kuongeza mishahara zinavutia. Hata kama nibu kujero kwa muenzi. Waha wanasema. Akalimuo gasumba ubusa. Hata daktari wa meno anaomba watu wengi wa uzemeno. Kwa hili kama huu, ukiusema hauteleweka katika jamii ya wenye nja. Tumewaona na kuasikia wagombea wenye zamira ya kujenga hoja badala ya kujenga nchi. Wagombea wanaojua kutukana badala ya kujenga hoja. Viongozi wanaojua kufuwa nanguu hatharani badala ya kuheshimiana. Wanakifananisha chama cha wenzao na kapula samaki walioza. Hawa tukiwa chagua watatu vuonguo nchini zima. Hata hivyo, sina mamla kaka bise yakuwakataza kuwa chagua. Maana mnyekisuki kali ndo hulaniama. Tume waona na kuwaskia wagombe awanozungumzawatu. Vitu na vyakula na wale onozungumzawajaza kujenga nchi. Uamzi ukuwa chagua vyongozo wanzungumzawatu na vyakula ili tuwe nchini zima njungu na misosiniwe tu. Lakini pia, uamzi wa wakuchagua viongozi wazungumza mantiki ili tuwe na nchi ya wastarabu ni wakuetu pia. Lakini, tukumbuke kuamba, siku zote akili kubwa hujadili mawazo, akili ya wastani hujadili matukio, akili ndogo huzungumzi ya watu. Tume waona na kuasikia wagombea wenye mipango ya kupanda mchicha na wale wenye mipango ya kupanda miembe. ウェニェホジャ haiku ザ e クパンダムチッチャーワナセマ、トキワチャゴア、タンザニア、イタコアカマウラヤンダネミヤカミタノ、ナワカティハタ、ロマ、ハイクジェンゴコセコモジャー、ニュンバイマラ、ホテゲミ z ムシン h u ナ g テザペンベニ、マエン a レオ、ヤナヒタジミゼゼィ、ムチュングジェゴアジマナコンビア、ウキヨナチプシヤイ、ユアコナマヤイカザ t アミテケテア、 ハタンドアヤビビティ i o イリ t フンジ k i n i バ u d a ピゲニアウーウーウトナオリンギアレオ。ムダムズウリウアカパンダムティニミアカシュリニルオピタ。ラキニ、ムダムウインギネムズウリウアピリ、ニササ。ハタイヴィオ、カサバブウエンギ、ハトナガミパンゴ、イタカヨザマトンダ、バデミアカミ a k u ヨ。ウ n ニ a ホジャ m b e h パンダミエンベ、ハワウ a ズ a m ナマナ。 Unataka kila kitu, tufanya cho kito pata efaida kwa muda huo huo. Tu kifama pemaje? Jamani. Siwa pangi chakufanya sikuhiyo kwa sababu mnyonge hana hasira. Laki ni kumbuka, huwezi kuondoka na naumaski ni kwambi pango ya gafla. Kazi kwenye Taw Tanzania, kuchagua ndizi au noti bugu tani. Tumeaona na kuaskia, wagombeya wengine mipango yako geuzahasi kuwachanya. Sumu kwa dawa, jangwa kwa msitu, mlima kwa tambarale, giza kwa nuru, chuki kwa upendo, lakini pia tumewaona na kuasikia viongozo njimipangwe kugewza chanya kwa hasi. Dawa kwa sumu, msitu kwa jangwa, tambarale kwa mlima, nuru kwa giza, upendo kwa chuki. Hapo tunafanya njebro. Kila mtu atajua mwenyewe, mimi siyo msemaju wa wapigakura. Tume waona na kuwasikia wagombe halisi na waigizaji. Katika za mazetuhizi za hadaa, muonekano ndiyo ukweli na wanaofanya ya kweli ndo waigizaji. Sijui unanielewa, hiko hivi, mwana siyasa akikwambia hatu itajindege hanamana hiyo. Wakati mwingine, anafanya hivyo kama sehemu ya maigizo kufurahisha genge. Hata wajite wanasema. Kukubali leo hakuzui kukataakesho. Katika hili, ondoka na hii. Unaweza kuadanganya watu wote kwa muda fulani. Lakini huwezi kuadanganya watu wote kwa wakati wote. Bila maigizo, unaweza usipate mke. Watu wengitu wameoa kwa baiskeli za kuwazima. Yoni Milton, aliwayo kusema, katika biyashara ya ukweli, Ruxa kila mtu aseme, mwishwa siku pumba azitajitenga na ukweli utaibuka kidedea. Tuwa sikilize wote, na sikuwe kupiga kura watujue sisi ni nani, au vipi, lakini ulijandikisha, maana hapa napo kuna mushkiri. Tumewaona na kuasikia. Wagombea unyefikra za kutegemia vya nje kwa jini la kudumisho ushirikiano wa kimataifa. Na wale unyefikra za kujitegemea kwa sababu. Mtegemea vya kupewa hufu masikini. Ushirikiano wa kimataifa au uporaji wa kimataifa. Unashirikia naje na mtu ane kuona nusu mtu. Uliona wapi ushirikiano wa paka na panya. Hapo... Kuna ushirikiana wakula na kuliwa. Kumtegemea mzungu ni sawa na mtu amkate mtoto wako mguu. Halafu ampeleke hospitali. Akurudishie mtoto ni kilema hukwa kitamba mbelea kukuwa. Kama siyeye mtoto wako ngekufa. Kwa hiyo unaomba kuboresha mausia noenu. Ili aendelea kukufadhili wewe na mtoto wako. Mimi sikufundishi cha kufanya. Kwa hiyo unababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Mie naongea tu kwa sababu mjumbe hauawi. Fanya ayote. Lakini kumbuka, utegemezi humfanya mtu aishi bila mipango. Kuna jamaa moja, alikuambio. Alipuulizwa alakimbia kwenda wapi na ya kasema. Hata mie sijui nakimbia wapi. Ajabu kweli. Lakini kumbuka, ukiona mzungu kakufadhiri. jiandaye kulipa hata kama ni kukutoa uwayo wa mtu. Walimfadhiri Charles Taylor kumuua Thomas Sankara. Leo wami mfunga Taylor huko kwao. Wazungu walimfadhiri Mobutu sese seko kuku mguendwa za banga. Kumuua Patrice Lumumba. Halipoishiwa latha walimtema kama Big G. Mobutu Raisu Anji alikufa na kuzikwa kama balozo nyumba kumi. Wamzi wakuchagua viongozi wa tegemea miujiza kutoka nje, ili tuwe taifa la omba omba ni wakuetu. Lakini pia, Wamzi wakuchagua viongozi wa tenda miujiza kutoka ndani, ili tuwe taifa lenye miujiza kimaendeleo ni wetu pia. Lakini kumbuka, kazi ya kujitegemea silele mama, inaweza kutuchukua hadi miaka miatano kusimama. Tumewaona na kuaskia. Wagombea wanaotaka kutulete ya demokrasia na wale wanaotaka kutuondole ya demokrasia. Wote wanaweza kuwasahii katika kukosea. Sikiriza buwana mdogo. Afrika tumejua demokrasia kabla ya wazungu. Halafu ilikuwa demokrasia supakweli. Haiku tupatabu kama hii ya kigeni. Afrika viongozi walichaguliwa na kuongoza kwa haki na usawa. Wali timbriwa palo ripokiuka miiko ya wangozi, hawako subiri miaka mitano iiche. Ki democracya ya kuiga kama sokuwe mtu inatukoshesana, maana kioangozi hata kama na angamiza taifa na kukanyaga hakiza wananchi, hauondoki hadi miaka mitano ipite. Enzi za democracya ya Afrika, uliondolewa hata kama una sekumbili yukoani, muambi enimtawala kuwa. Hatutaki awe mnitamaa. Hatutaki atutharau. Wala asiwe mgumwa kusikia. Hatutaki atuiti wajinga au wapumbavu. Hatutaki atukashifu. Wala kusababisha uvunjifu wa miiko ya wongozi. Hio ndiyo ilikuwa falu safa ya kulea shanti hana kabla ya ukoloni. Tumewasikia na kuwaona. Wagombea wanotu wahidi uhuru wa kusema kila kitu. Na wale wakuzuhia kusema chochote kwa sababu, Afrika kusema lazima kuendane na adabu. Hata kama unahoja nzito kiasigani, ukisha kosa adabu katika kuisema, wewe na hoja yako mtaonekana kukutu. Huo ndiyo ukweli. Hata katika kuomba chakula nyumbani kuna wanaume wa inambili. Mwenye adabu na wasio na adabu mbele ya wakizao. Mwenye adabu utamsikia. Mama wa toto, vipi chakula? Asie na adabu utasikia. We mwanamuke, hadi saso na zunguka zunguka tu, haujui kama watu na njaa. Hapo, lazima maombia mkosa adabu ya leti mushkiri ndani ya nyumba. Labda, mama awe mwanamuke wakuvumilia visivu vumilika. Mwenye adabu na wasio na adabu mbele ya wakizao. Unaweza lalanchana bado usifanye lolote. Uamzio wa kuchagua vyongozie wakosa dabo karikakusema ili tu jenga tayi falawasema hovionyetu. Lakini pia uamzo kwa kuchagua vyongozie unyaya dabo karikakusema ili tu ena nchi ya wangu anayetu pia hakuna wakutushikiya kiboko kikumbwa watatu jitokeza kupiga kura. Mara nyinge kura zina pigu na watu wakawaida sana. Hawa, wenyekeleleza tuku nyuma yako siwa wapigakura. Labda, niwaambie watoro watu wapigakura ni kwamba. Ukithani, uchaguzi huu haukusu. Sikiliza hikikisa cha mtegwa panya kutoka kwa majidi mjengwa wa iringa. Panya, aliona mtegwa panya uvunguni mwakitanda cha mwenye nyumba. Haka mtonya jama yaki jogo wa mwenye nyumba. Wasaidi yana kuteguwa kabla haujowa teguwa wao. Jogo akamambia panya kwenye zako. Miam teguwa panya unanihusunini. Kuanza niende uvunguni kutafutani ni. Panya kasema hisiwe sobro. Akamfuata mbuzi wa uteguwe. Mbuzi kajibu. Dogo, mimi ni inge chumbani kuabosiko fanya nimi. Hilo nilaako elimalize. Panya akasema hii shakuwatabu. Haka mfuata ngombe wa mwenye nyumba, ngombe naa ya kamtolea nje, sijawe kusikea jambula jabu kama hilo. Yani mie ngombe ni dhurike na mtegua panya, teena ulio uvunguni mwakitanda, hilo halini usu. Basi buwana. Siku moja, mwenye nyumba alisikea sauti ya mtegu kuteguka kajiwa tayari panya alikuwa kimzumbua, amenaswa. Kumbe amenaswa nyoka. Hakaenda kumshugulikia. Nyoka, haka mngata mwenye nyumba. Hakafa. Jirani, waka fika msibani. Siku ya kwanza, watu walikua wachache. Wakahitaji kitoeo. Wakamla yulejogo. Siku ya pili, watu wakaongezeka. Kiri hitajika kitoeo pia. Akaliwa yulembuzi. Na siku ya maziko, watu waka wawengi zaidi. Ikihitaji kikitoewo, wakamla yule ngome, wote waliodhani mtegua panya hawauzo, waligewa kikitoewo chamsibani. Jamani, tuendeni tuka pikekura tu siyekuwa kikitoewo chaviongozi bala, tumewaona na kuaskia, viongozi wano hada watu kwa tisheti misosi, burudani na maneno yaku tiyohuruma, hivyo viskope tabusana. Tuendeni tukasikilize hoje za wagombea kwa utashi na sikuwa kuhadaiwa kwa maneno matamu. Ngonjera na mziki kama kuku anavohadaiwa kwa punje za mahini. Kuku anafanya hivyo kwa sababu ubongo waki ni mdogo. Kwanza sina huakika kama nao. Yamane kuwa nakasoro ni saheme ubinadamu. Kukubali kuwa unakasoro ni unguwana. ニセメニニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセメニセニセメニセニセメニセメニセメセメニセニセ Nami Basi, Nekuombenini, Zaidi Akukuomba, Ununu Vitabu Via Denis Impagase, Via s u m i h u r u Gerezani, Na Ukumbozoa Fikra, Vina Paticana, Qua Softy Cop, Nishilingi, Elf Tano Tuzaki Tanzania, a d o l a Tatu, a Shilingi Mia Tatu z a k e n a キリピアキタブ、ウナキパタコワサプ、ウナダンロディキショナソマ。Lakinipia, Kama, ウナタカカカタンガザナシシアナニアシエディガ TV、ウナカレビシュサナ、ナササタナトウハディプングズオラシリメシリニケテカベイゼトウ。ウナキカティヨ、ウナネタレイシュリナナネ、ウナダギニデニスンパガゼ、メメネトウナニアシエデガ。